Këto janë pjesët më të mira të javës nga klubi i mëngjesit. Live nga Hëna na Prepte, nga ora 7 deri në 10. This is Club FM. Mirë mëngjeshi. Mirë mëngjes, Vendim. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Mirë mm, mm. mëngjes, Elitini. Mëngjeseri, mëngjes më oka. Mi më, më më ul pak do të gjithë këtu. Wow. Mm, mm, mm, mm. Pak më mirë tani. Okej. Okay. Më më qesit që të gjithme i jeni me klubin e më qesit në valet e klab e FM në 104 edhe në e krarin klab të vësot është një mbëdjet pril E vërdat Iku dhe pril i jeri A vash e vash është ok Po edhjojnë të ryshe komplet Ose jam të shmësuar Më në qeshtë këtë fundisht Mund të jem të shmësuar Pak me nga delme mua sot Se kam Kam sa ditë pa emision Po Hamieri, apo Blendi. Mire? Altini, ti e ule kukthin Blendit, po mi ule s mua. <laughs> o, Altini, e kujdes më me mua Altini. Kafe se do i ashtu. Po, po i drejtë. Mm. Okej, okay, tani është në rregull. Faleminderit. Tani është në rregull Altin. Sot i heri. Lori ama? Ashtu. Lori si ke Lori? Mier, mire ke? Mirë. <laughs> Shumë bukur me këto, me këto ëh uh, me këto zeze. Në këto kufje të reja, Luri, e ke para për jo? Po përpo, shkojnë kufje shumë serioze më në fundë Shkojnë shumë po, kërcënonë në orgesa Më kërcënonë në shemërtë Te kërcënonë në shfarë Nuk e di sa do mbaj Vienë në në tude, më hapë në e rrë Në këtë shkullë veshë dhe po, imaginojnë Se janë kufje të orgesës po? Më fakt po Nuk janë Orgesa, do... po në fakt janë kafeimet, Orgesa si çka ka. Orgesa dhe kafeimet, janë kafeimet si ka vonë një herë vet. Janë kooperativës domethënë. Duhet të hem. Nga çipërdor. Okej, okay, pa i përdorajë ajo zakonisht. Tam. I, dërë, I ka pasur ai si personale. I përdor Orgesa dhe Elsa. Po a, oke. Elsa jaçon vet Lorit madje. Thotë Lori, nuk e ke kufitin? Ja hi. Baj, thotë. Domethënë Elsa do që ti ndaj kuvet me Lorin. Po kurse Orgesa. Jo dhe aq. Më kuptova. Mirë, oke. Po janë janë serioze. Duhet si filosof, duhet si duke si filosof. Po, po. Sa mirë. Po më ndodhi çka për te kufi. Për I ka shumë të mirë Alori. Më në fund, po tani i thon mirë domethënë, është. Pa. pa, pa. Okej. Okay. Shkëlqyshëm. Ja, u zgjidhet kjo se më pak emi qira fjala. Ai festuat Olzas ditlindje në Po. Pa, pa. E hëngëm torta në radio këtu. Po, edhe në radio e festuam. E festuam në radio me muzikën hmm. e dur. Aha. Erdi një surprizë Olzas, madje. Qaj ishte? Një bërshete bukur me mm. lullë O, oh, përte dhe ke Nga superburri Qaj lullë është ishin? Zamba kishën të lëta? Tulipan Tulipan Qaj në gjyre, në gjyre? E ku ishe apo? Roz Roz Tulipan? Oh, tulipan, okay. <tis> roz? Uh, mm. Tulipan, rose. Mm. tulipan mm. e bukur të tulipani? Shumë bukur <coughs> <coughs> mm. A lëta edhe i nëshin të lëta Falem dhe, e s'kajqe Jë kujtuar shumë vonë Jë <gül> kujtuar shumë vonë? <laughs> po më mirë vonë së sa sakur, lëta Pasa jo, edhe edhe në, në mesazh, po pra po. Festoheni një javë para një javë pas. Mbrapsht, mbrapsht as ka gjë të them se përpara. Përpara nuk duhet apo jo, është shumë keq. Kjo është varësi e beson. Edi, edi. Nuk ka problem gjëse. Faleminderit. Faleminderit edhe ty që na falendërove. Ai fillojmë javën, ku ti apo e zgjasim edhe pak të. Se se Lori më shumë ka pasur, Lori ka pasur një javë fantastike se ka parë Ka parë filma, ka parë Shën Gjergjin, etj etj, ha? Po, po. Një gjë këtu, shumë gjëra, do. Unë kisha shumë, kam shumë ka parë Shën Gjergjin, po. Ëh, po kalon dhe një natë, dhe unë pa Shën Gjergjin u sfaj. Pak më vonë se ka parë, po gjithsesi. Po, u sfaj, nuk pritej fare tokën. Shën Gjergjini pluskonte me kofa, no. Është ke parasysh se, e ke parasysh se një bende Kapitan Planet që po ta shikojë, nuk është errinden në vend. Kur ishte këtu në ajër, që ndalonte, edhe plisë. Kishtë e qitë mongë televizijën, kështu pak leartë, pak poshtë Nuk kishtu asinë shumë statikë Nuk i dirse, ta t'i pse, këta super herojnë Shku e dhe ti Do me tëmë shëngjergji që t'u shfaqë ti oh. Si në një ljeve, Lori? Mirë, në faktë kisha umë burë, edhe Se e cëmë shumë basë dajtit, në e cë, cë, cë, cë mm, Da një i të regoj, bënde, bëndet rritë me kishtin e ti <laughs> Da i tëmë në shëngjergj Në shëngjergj Okej okay. Atere, gati? Gati. Do t'a pjelojmë me qëfarë sot artim? A e kemi menduar këtë këngën e parë? Dijo, këngën e parë duhet t'jetë këshu. Shpërthuese. Nuk e di shpërthuese ose shpërdolyese, po ideja e që t'jetë, këtë unë t'jetë uh, në top 5-a, në top... Këtë unë nga këto të reja, do më të më të të më të të shumë këshu. Këshu, e pa menduar farë, do <laughs> si më të të të të të të të të të t po po nga gjithë playlistat s'paskas asnjë. Asiske, po prandaj po thonë. <laughs> do ta do ta bash do ta hapësh vetë kaarden. Hm. Mm. Jo do ta hapin të tjerë. Okej, le të flasim për Shën Gjergjin pra. Okej. Jo, jo ka shkashin, nuk e di më çfarë mund të thot. Lori, Lori ishte shumë Jo, shumë. Si pri një kafe tek Gjiqi. Rruga ishte shumë e bukur, po aty prandaj ishte fshati, nuk ishte nice për të. Ai shumë ikpritës Lori. Me drejtën, daltina, pa, të drejtën ishin shiftin çik shtremët aty, po nuk pata koqë të Ty jam në të theba Shqo që <gjushtë> pida katënjë Normalisht Eta s'ka zënë frika Lori Barkonjë <gjushtë> që Lamborghini Lori mun mes shatit da. Edhe pret që ta shikënë drejt Shqëtër e mëtë Lori, shu me Shqëtër sceptik, ishin sceptik <gjushtë> Okej, okay, do të qimë një kënga po jo Qa kemi? James uh, Bay, James B Best fake smile që të kjo Në Kleb FM në 104 Ora është tani 79 minuta Mirë më qësë She's sick of everything burning up on her floor. She wants the sun in her eyes, but all she gets is ignored. She used to put it out and get it all back. But now she's slipping, trying to carry the act. She's sweating under the lights. Now she's beginning to cry. Oh. No, you don't have to wear your best fake smile. Don't ever stand there and burn your eyes.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 Bfm. Aja mnen apo është është është është është të pasaj këshu karakterisë Jo, për njeri karakteri. që nuk e mbanë, do shumë kujdesë Do shumë kujdesë Unë akam, akam unë sesho do të vetën këshusë Sesho do të vetën? Pa mjekar Sesho do të vetën mm -hmm. me sy do të vetën <laughs> Jo, është sigur të nejqin t'i qka nga vetën, në këtë sësë A, thashtë se, thashtë se Jo, jo Se ka njerës jeton iqe iqe, e këtët, unë sesho do Po, ka shumë pun, pun. Kështu e për një njëri që Do me do të të mbaj për modës uh, I them që ta është, kurseja të kohën Êshtë praktikisht një soj si me qenë do me thëmë Qëra i thua dikujt po. A qeni shumë i mirë Por, por ka një me për Për të të krehur E dhe mjekën du të të krehur Duh të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A njëta gjë është. Pakar pa, shumë, do të kanë nevojat e, e vet, ato jo lajë, jo të... ato perdor vaj mjekrë. Jo, është një maskë, thonë. Çfarë bën kjo maska? Kjo është jep atë butësin. Butësin. Por se duhet ta zbusish. E kam parë në sa vendi që quhet që shampoën, shampoën e vet. Po, shampoën e vet. Po. Sa vë, edhe qënd, edhe qënd, shampoën e vet. Ndryshe për flokët, ndryshe për mjekrën. Po vëra. Osi e si apën që nuk i nga tronë, apë bënjër, që apënjër, që apënjër, bënjër, bënjër shambën, lë, lë, shambën e kokës, e lër shambën e kokës, ju të preki mjekër? Laj kogën, fillim. Osi taj. apën që i shambën e kokës, nësë brezi në mjekër? Si mund të tëmtoj atër? Të herri, se ka, shambën e vetë. Nuk vet. është daj që ka të kurikë. E nga kokëm... Skitë Ose, ose... Ose me kanoëtësë E jo, kuptoj, për atë pjesë që më <laughs> e, e, si A, po, të shkoj që shamboja poshtë me kanoëtësë Apo i vendosë një gje i qese e këtu Si që e nga do për flokëtë Duhet këti një këshu për maskë për... Si që shë ajo për e që gosë atë mos laginë flokët kërë bëndush në iherë Shower cap Qa që që vë ta? E një kapuç si dushi që që Kapuç dushi, pa Kapuç dushi, mund të kesh një kapuç mjekre, mjekër kapuç. Ë, nëse. Po, nëse. Ja vlen domethënë. Për ty ja vlen olla. Po, por mua po. E kupton. Mirë që ti. Muan s'më lën as familja, as shoqjia. As nisi më domirë mua. Isha thon, isha, duke shumë mirë, ose kur viri i ruan shumë që them thon, as sa mirë që bërer. Të athanu këshusim vetë butë do me dhe um, që mos të nëto Mirë më gjithë si që të gjithë Basti tani në Krep FM në 14 Këshuet Things We Lost in the Fire Zabdi Lapa është tani në grama janë për sot 069 27 22 O da ui Hërë më hast Se has it into us Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Hello, mirës të vjenin në krujën e mqesit Mirë mqesit gjithve 7-7 minuta në këtë omente është më nqesit së hënës dada një mdjet pril Përshëndet e gudoj që tjenin Në krujën e mqesit jeni të mirë pritur Miqtashur ju përshëndesim fort mm -hmm. Good morning Good morning Good morning Mirë mqesit mm -hmm. Kemi njerin që qeshë këtu dhe ka frimëzimi për ti në sot dhe në pas taj mm -hmm. Olëtën me Mottin Dhe të gjëjmë mm -hmm. së si do jetë sot E kam zjedur një fjallë për anagramën për nuk të e hedim këtë segment tjetëri Ok Dhe flasim pak tani Jebri. Atere, shpreja që un kam zjedur për sot osh nga William Shakespeare mm -hmm. në shkjom Gënjeshtra ka shtatë variante E vërteta, oh. vetëm një Shumë e bukur mm -hmm. Sa e men shur Shumë Kaj shpakt pas Shakespeare, ja? Një. Të lutem. Mm -hmm. E vërteta, vetëm një. Gënjeshtra ka 7 variante, e vërteta vetëm 1. Super. Faleminderit, Ieri. Të lutem. Dgjojmë tani nga Ulta se si do jetë moti sot. Gati Ulta. Gati. Ë, uh, edhe një. Moti sot. Mhm. 11 gradë është në këtë moment, 21 do jetë maksimale për yeah. sot dhe vetëm 5% janë shanse të shihet. Sot nuk do pikoj. Po nesër. As nesërhtim nuk do pikoj. Made do fillojnë, do fillojnë të ngrihen temperaturat 23 shkëmb maksimalja nesër, 26 të mërkurën. Oh, wow. oh my god. Oh my god. La mujt do të goj deri në datën 22. Bashkë është ajo në prill vish, si është mos u zhvish, apo. Jo nuk më di fare si është, dua ta mësoj. Unë nesër do të kem bajtur më. Si është ajo në prill mos u zhvish, në maj vish, apo nuk e di. Në mars mos u zhvish? Aha. Uh -huh. Dhe në prill vish ç't duash. Ç'duash më? U gjeti fare. Shpresoj të plakash këtu Plak. Aldin. Ne ngatrove fara këtu. Plaka s'kam ën. Plaka vin maj kur. Ja, plakat vin në <laughs> ja, <plakat> prill. <coughs> A vëm prill. Do dikush na thandat 14, 18, oh, 16. Ande, ande just me thes. Këçi është një ftim i rëndësishëm, ka shumë njerëz që duhet të pit vinë. <laughs> Gjithmuaj në prill. Ore po, kur janë prangë. Unë e bëra biletit dhe prap nuk e kam fiksuar. Asnjëherë nuk e fiksoj se kur do të fundjavë që vjen epi qësh. Me sa duket. A janë duke ardhur? Janë pranë. Plaka ti në rrugës. Plaka që në fillim prillit ka një spostim, ëh? nëspostu? Allora, jamu nuk e spostu, ka qenë gjithmonë. Gjithmonë. Diku nga mesi ka qenë. Jo, mendova me që o, e ka pas një dekret Presidenti Nishani e spostoi plakën. Për ju. Si spostohen plakat, Lori? Ka ndonjë autoritet? Autoriteti i plakave? Jo, në fillim shtyhet mosha pensionit, pastaj. Dakor. Dakor. Ë, moteli për gjuesit. Ë? Po ja është ky moteli këtu. Po ta shohësh, moteli për gjuesit. Është një Ës titulli i një libri që kanë botuar, po, është libër, është edhe një artikull në revistën The New Yorker. Ë mm -hmm. ka botuar një shkrimtar me emrin Gay Telesi, Telesi Vishkati. Mm -hmm. Dhe ky përshkruan historinë e një burri, Elton nga Aurora në Colorado, që bleu një bleu një hotel dhe e modifikoi tavanin në mënyrë që të mund të sodiste nga lart. Mm -hmm. Ë zbënin klientët në intimitet. Wow. Po, dhe bëri këtë pa u kapur për 50 vjet. Mfal, kjo është histori reale? Është histori reale, po. 50 vjet. vjet. Fuss, quë, Sh -sh -sh -sh. Gerald Fuss. Chuaj ky zotria Gerald Fuss e vzgoj qindra e qindra akte seksuale, shifta që shikonin televizorë me çigare. Ë uh, vrasje që ka ndodhur në dhomën e hotelit të ti, tij, oh, rrahje për dunime. Dhe mbi gjitha këto mbajti shënimet për pikta 50 vjet me radhë. Çfarë kishte bërë ai është një modifikim tavanit. Mm. Edhe siç e treguonte ky gazetari kur ka vënë dorë ta e ka par, ëm um, ishte pa vhingoja, dhe ka formën e chatist, kështu që jë në një form trekëndësh që, që bie. Mm. Dhe është gjitha e hapur, ë uh, në mënyrë të tillë, në mes kishte një sipasarel, që ky ku ky ecën, mm -hmm. kishte montuar atje tre shtresa ë cilimas, njëri me teatrin, ishte ngulur me gozhd, me gozhd plastike, në mënyrë që Mosqrcisa mm -hmm. tavani to drasat kur ky jese mbi ta dhe ky jese mbi kta dhe nëse ti tre ktej dhe tre në kraunën tjetër mm -hmm. hapeshin uh, ventilator fals mbi dhomat që lejonin këtë që çikonte pa udiktuar mm -hmm. ky ishte më mbi mm -hmm. tavan kur njerëzit ishin brenda në intimitetin e vet mm -hmm. dhe me 50 në rradh ky i bëzhgoj mbajtë shënime do tani syu si publikë i gjitha këto u bë publike kam përshtypjen vetëm tani sfundmi çi libri Kadali dhe Kadali me emrin e vërtet e me me ashtu që mbanë ditar shumë të detajuar. Mm. Nëse mund t'i besoje ditaritë. Këto thoshte që unë e bëja për kënaqësi. Po. Por këna por thoshte tek se justifikonte vetën për shkak du, të shundismes. duke thën, duke thënë që që un asnjëherë nuk kam folur për çfarë ka ndodhur. Antia, dhe Bërmë, nuk i kam ndar me asnjëri dhe në këtë mënyrë është sikur s'ka ndodhur fare. Në po po flet tani, kështu që hite. Po sigurisht. Po flet për ngjarjet e para shumkovë edhe nuk i ka asnjëherë nuk ka identifikuar njerëzit. Domethënë që erdhi filani apo filan ka kuptonse çfarë. Por njerëz këtu ka qenë vetëm raste. Vetëm raste, vetëm raste se çbënin njerëzit atje. ë ë ai thoshte që vetëm gruaja e dinte mm. për gjithën këtu. Po janë shoqëruar. Po për gjonin e dytë. Po. Vetëm wow. raste që për gjonin e dytë dhe askush tjetër. Askush tjetër përveç këtij gazetari i cili i rrëfeu gjithçka. Në mënyrë që kjo histori më në fund të dilte Kështu që, kështu që, moteli përgjuesit Një subit të mjën film, ha? Ha, ha, ha, ha, ha E shber, i shkoku, përshëm u gjerë A jo më gujtua dhe mua Se, jam i sigur që së shqy vetmi Ta Qështu, këti pranoj që e bërë për 50-10 vjetë Pas 50-10 vjetëve e tregoj Kisht e frikë, se mund të kapë e të futejnë burë Qështu se do të zbulojë, por nuk e di Ja di këtë kohë. Hyrën e kishte bër hyrjen vetëm për chatin nga rezidenca familjare kurrënte vet. Mhm. Ne vendom këtu elitën. Nëse. Ëm. Po. Eshtë ky që e ka bër me metoda më mm -hmm. ndonjëun klasikë, se sot purgjimi është gjë më e thjeshtë. Me kamera me gjëra që sot mund fare që janë si poça. Po se i bie, nëse ky ka bër po për kamer. 50 vjet, domethënë kur të ketë filluar ky. I bie që ky ka filluar në vitet e 60. 60. Po, diku në vitet e 60. Ose fillimin e viteve të 70. Çautere. Atëres kishte kamera, sot sot e bën sot e bën në vërtet. Nuk më jesh për çfarë? E të vërtetë. S'ka nevojë të jesh për çfarë këtu. Në këto. Çilima gjëra. Çilima bomba. <laughs> Gozhd me koka plastike. Për shekull kam përshtypjen që ai ka pasur kënaqësi që ti përgjoj vetë për të jetë ai syri që ishte. Ti nuk ke video. Unë po brap. Njëse, njësë, njësë. Që, një se ka njërë si Besoj, du më tënë nga Gjithë historija që po du gjëoj <laughs> Syria ti shikon të vedem në një kënde Ku pëtëm kërse Më në marghe 360 kërë <laughs> <laughs> Si ka mund si Pasë kërë regjizor Dream Plane Po se më që ose e bën E ke vërësysh Më të akosht me Me të disa kamera Merë të një regjizor E ti shiko vetë në finalin Mëndë e ti flasësht regjizorit Kam përshime nën Takrgos, jeso një moment pikant. Mbyllë dyshën. Oj, Nathan. Um, tell us you in tani. Blime. Oh, okay. As uh, Kevin Harris, John Newman, me mjesësit e gjithëve. 7:37 minuta në këtë moment e jeni me klubin e mjesësit në valetë Club BFM. Keep awake in was that the woman next to me. Gear is burning.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 Club FM 100.4 Kërë mqesit, mirë se këni ardur në krybin e mqesit, <coughs> 90-50 minuta, po shkonë, apo po vete, e 50-dite një minuta, e një minuta ah. falim djerit i tjeri, të luta, jeri aje gati të një për një bada faqim, gati, po nuk e një të se altinin, ishkaktoj shumë gaz njëra nga pyetit ishkaktoi gaz njëra nga pyetit <laughs> që ti s'e dëgjove dot thjesht ja, nuhatë hum thjesht shikoj se si reagon altimi da ojta ta... <laughs> dhe mund ta ham me zoj rreth pyetjes <laughs> se si reagon ose e katon nuhatjen me gazin apo jo si gjithë të tjerat <laughs> pa, ok ishkaktoj shumë gaz altimi gaz mend e kefiane po po hare hare hare hare pa fre pa, po <laughs> eksakt <laughs> Shkëllqyshëm, adere, pjojtje e parë për t'u, Jeri, uhum. në fakt një dilemë është, do të zgjidhje që për një javë vjerë, Pav. <laughs> Jeri, a ka mundësi? Si. Po pra, po t'i qërë. Okay. A t'i shë përqëndruar. A t'i shë përqëndruar. Ja, me përqëndruar. Po s'ka bërë pësim fejen në shkallë brandaj. Po <laughs> s'ka lidhje farë, këtë a një t'i lukëta. <laughs> Jeri, një javë do të zgjidhje që të haje vetëm buk, e të pije vetëm Njam me buk dhe birr, vetëm buk, njëri fat. Pa e kuptoj. Për të po shuar netjen birr. Hajde. Apo vetëm pi e vetëm birr dhe të haj. Jo jo jo. Apo vetëm djath dhe ujë. Tani birra nuk është në pijet e mia të preferuara dhe duke konsumuar për ditë Osh, nuk është paketë jo, po, për... e shëndetshme. Mos e doja për qejf më tepër. Jo. Pop, një javë birr, po të shërbej. Hajde. Atëre, ehm, edhe një herë, një javë vetëm buk dhe birr apo një javë vetëm djath dhe ujë. Djatë dhe uj Djatë dhe uj Olta ka thënë Djatë dhe uj, bravo, uj. <claps> Një pikë për Olton Ndërkoha të tini Djatë dhe uj ka thënë <të> dhe ashtini Ua, bravo Të dytë të sakë të eritani një me një mishdashur Një me një A mund të tjë, një një të ty <th>, Për <dhia> të për të për të faqë uartë njën Djatë Djatë Altin djatë Djatë Djatë Olta Dhe ujë Olta të shikarë <të> në fundë për jokën Po. Atëve pyetja e dytë mirë deri tani parazi. Le të them, pyetja e dytë, pyetja e dytë. Pam. Tanë. Kjo i shkaktoi shumë harë aljinit. Kjo pyetje kam po ty vend. Të kesh gade. Të kesh shumë para, Pam. por pa mundësinë për të takuar çuna. A po të kesh shumë çuna, rrotull, oh, por mos kesh fare para. <laughs> Këdeseri, si po, arëm gati e. Shumë para apo as hiç shumë? Po, radh ke shumë para. As hiç, as hiç. Po fare çuna, mungesa aksesi total. Domethënë, no access. No po man ke para. Po, po man të kesh para. Një do e kem se me para. Jo, jo, jo. Parakushti lo, para, i lojës këtu është para ti ke, po, por vi. mund blish çdo gjë. Me para vjen çdo blendi. Hey, hey. E para është ilegale. Mm. Dhe njeriu nuk mund të blihet. Po kjo dihet, qysh ne s'po themi. Dhe e dyta, dhe e dyta, Jeri, siç e kam, a shkruajmë këto rregullat? Te i bota ti që jam shëdat. Tani, atëre, shumë para, por jo çuna. A po? A po? Okej, atë. Të kesh, a ta... si po të gju po gatëse. Okay. <laughs> okay, të kesh shumë miç, por ti jeh trok nga gjendja ekonomike. Mos kesh as një lek në xhep. Me para eri mund zgjidhesh, siç të ofron edhe Volta, ke shumë alternative. Okej. Mirë, mirë. Okej, atë. Ajo ishte Olta do të bëj për ta shenja, ta duhet të po ja duhet shefin, me që Olta më imagjinoi. Nëse do të shonat. Cuditshëm, un po pranoj para, para Kupi, ta Olta. Para <shus> <leka. shum> <shus> po do ishte ishullin sekret pastaj? Atë ne Olta ka thën shumë leka. Shumë leka. Bravo. Por edhe pa çuna. Edhe tjetra Alcin, shumë para. Wow. Pani, a ti mendon me Olden i jerin që nuk nuk do të ia din? Jo, unë ndova se pa tash deshish më, më shpresojmë që të ishte rresuar, do ta bër dom. Këto se blen dom. Edhe ato ta oh. siguroj që ai blen. Sa <laughs> lekë? <laughs> a, kjo varet <laughs> pastaj. Puthja numër 3. Jeri. Pam. <laughs> do të rin që diet çdo detaj nga e kaluara e partneritëm? Çdo zhdo... çdo gjë. Frikim detaj. O, çdo gjë. Çdo gjë. Mhm. Se të tiliin të prej tyre. Apo të mos dish asgjë. Asgjë. Po asgjë, asgjë fare. Asgjë. Asgjë, asgjë, asgjë. As as Nga e kaluara po. Kush da. është ky njerëz? Kush ishte ky njerëz vall? Atre Holta ka thënë? Asgjë. E ke mbrapsht. Asgjë, Holta, në rregull. Bravo Holta. Bravo Holta. <laughs> Unë e lezova si devs. E vë, aty i ka thënë të mos di asgjë. Wow. Bravo, bravo, bravo. bravo. <laughs> Trevor Xija. Po saktë, janë 3-3. Mm. Derbi Altini Volta. Tani i takon ti Për si bën një pyetje. Po pse duhet ta bëjë pyetjen? Do të takon ti pyetja. Po nuk ka Ma, asen më takon përgjigja. Nuk ka asnjë problem, ne bëjmë <laughs> barazimin. Jo, jo, jo. Mirë, do të ishte ta zgjidhim se kush fiton. Le të jap fitoren Altinit. Unë na fal vet. Unë le të jap Altos, unë do. Atëherë dikush duhet t'i japi dikujt. Ne do ta zgjidhim ne vetë. Ne do ta zgjidhim ne vetë. Jo, do ta zgjidhim ne. Do ta zgjidhim ne. Le të bëjmë një pyetje. S'ka që zgjidhim ne të dy. Mund të ndërhyni ju? Çfarë lori? Jo, mund Mecha Alta bëri shenja, po. Po. Mecha ta bëri shenjat e. 1 e 2. Jo, të sankcionohet doktorja ti kaloi altinit në tavolinë. Nuk e di si. Po, un them jam proks. Un them me që ka më shumë shoqë hier dhe ta maron fitoren. <imk> Oke, okay, më nis ti doni. Situata me gocën që dhe zgjidhjet të njëjtë bashk. Pam. Një... H. Hmm. Ose mund të bësh ti një pyetje. Ekziston edhe ky opsion. Unë nuk përgjigjem. Oke. Më nis sa shkon në bojkot, bojkot të emisionit. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. <imk> <dhe imk> Oj, oj, oj, mirë më gjësi, mirës të këni ardhur në kryubin e më gjësi, në valet e Klab FM në 100.4, edhe në ekran e Klab të Vësë Mirë më gjësi, si gjithë ta? Që këtu, si që këni vëgurën, Lori dëni, mund të... mund të shove edhe Shualtinin, Shualtinin aty, mm -hmm. kam edhe ty këtu Kime no, shpin, po të të të të të shqenë, mund të përshëndësë Aë, atë po munduemi 1, 2, 3 Si shpotit qoja, jemi të kemë marrë me këtë gjën Shrui, ne, para, që jo njerëzit që janë shumë tani. U shaut dhe flokët tim brapa, që sipas ka mirë sot. Mund ti rregullosh çeri, po. Ja, mund ma xosh shikti nga brapa çot. Jo, altin se dalun po ta von. Kalosh nga brapa. Ah, okay, rrova. Që është më mirë kështu. E si po ju duket? Keq. Ë, shumë keq. Gjithsesi, dgjoj, e di çam të tu, të ja, kto po mpunon mendja, po do do. Nuk e bën dot atë që thotë, duhet të kët çfarë nuk bën. Ai ka vetëm dalje, duhet të ketë edhe in. Në këtë hyrje. Yeah. Ka hyrje, ja s'ka hyrje. Po skedet celular hyrin. Po ajo, ajo hyrja a, që është për kufjet është edhe për mikrofonin. Jo, ajo është vetëm dalje. M'fal, po mikrofonin si hyn atje? Po skepra duhet të kesh një mikrofon, një a ke iPhone-in? Ose zotrik kurvë kufjet. Po. Ai jeka përdoret edhe për edhe për të futur zërin. <laughs> që nga kufjet e telefonit. Edhe në dhe të dëgjosh dhe, dhe flet. Nuk e din, qëse ke in dhe out edhe tjetër. Po, po sigurisht e si kam in dhe out. Po sepate hini nuk bëhet fjalë. Po u dyshoj të kjo. Un kam përshtypjen që për telefonin ajo është in edhe out. Jo, më pyesë që deri sa kur zëri veten zëri hyn nga kufir. kufja, të pas e shkon te telefoni, pastaj shkon te dgjuesi në anën tjetër. Kemë një hall të madh sot, do po, të them. Jo edhe në radhë, edhe në rast. Gjithsesi, <laughs> edhe, edhe në rast është mikrofon. Prapë do të jetë in për audio, jo për in mikrofon. In për audio, dgjoj. Ëh, atëre, uh, këto ndryshant. Kjo është diskutimi sot më i dashur në grupin e mëqesit. Ëh, jacket Auxiliary <laughs> për in dhe për out. Po, Mi, ai let vi në gjith gjithë nerdat, gjithë teknikët, gjithata me syze. Do të më pritor. Do të dëgjojmë për in-in dhe out-in, s'e ne do ishte ndryshimin e funksjes së sot. Kemë 3 orë më parë. Sa s'bën. Ne hajmë zgjidhjen. Gjithsesi, janë edhe ca kamera, ato kamera 360 gradëshe. Po, çka kanë vetë nukot. Që më duket ato kanë edhe in edhe out. <laughs> <me> ja zgjidh. Po. Edhe <laughs> po. ajo mund të vendoset më këtu. Mu në mes Edhe pasaj shikuesi Edhe mund... me i tek fish Mer mausin Po me i tek fish Ja qojim ose po Mer mausin Edhe mund të qojit e holta Po Edhe të mbajt e holta gjithë kohës mm -hmm. Mund të qojit e klori Mund të qojit e kty Kutë i të doj qepi? Ose të kjeri <laughs> Mund të qojit Kutë dojit? Ose, ose të kty Ose të kty Kishala Të këfondet Shtë qërë është interesant Po, <laughs> po kisha, kisha edhe këtë Doja di edhe për uh, Për aud Kjo është i të ja Gjithës e si, kurier live në... Uh, po të skojnë dhe këfaqa ime, ka është një faqe Online ati uh, Për Atuji dikush, për Blendi për momentet, është, po, është njërimi që thotë Cile radio është kjo, Blendi? Kjo është radio Klab FM Mirëm Gjesi Mirëm Gjesi Edhe Johanes Po Nëse jeni në Tiran është në 100.4 FM Nuk i mbaj mëndani frekuenza se ndryshojnë është në disa mm. qytete, sigurisht Por... Uh, Nuk e di se charge në Florë, në Elbasan e ti që është 104.3. Mhm. Çim e ka 4.3 nëse jeni në Elbasan. Mhm. Etjë e tjera. Tani, ehm Mourinho shef, më mëqjes Baboyski, Blendi e bën vrapin e mëqjesit e thashë jo, un uh, nuk bëj vrapin e mëqjesit, bëj vrapin e drekës. Ose pas ditës tani. Imagjino ti fursoj të mm -hmm. im vrap para se të vij këtu. Dhe ishte e latarësme Mirë, edhjojmë le një gjë, kemi në gjëtë mirë Kemi Kelly Clarkson Peace by Peace E di shëtë doni të gjëni Kelly Clarkson Sotë më gjësë kësë shë <laughs> Takë zonë Leda të gjëjmë Grijë e fordaltin Peace by Peace Mirë më gjësi jeni me Klab FM në inë qitë pikale And all I remember is your back because unlike you i'm gonna put her first and you know This is Club FM. You should have been a tiny ducker, looking at him on the door. Yeah, Pini. Yeah, oh. Mm -hmm. Er send? Mm-hmm. Pam. Mm-hmm. My mother before God... Me satar I fort apo i but? Fort i është në studio? Kam përshymin që ka dhe në studio, po Po, një form Ta ta ta, -ta. <coughs> Mund të thyhet? Mund të thyhet Mund të thyhet Mund të thyhet Më qësë e për klasë, sirit Qësë të bje nga dora je? është një bë është një bë? Pa <laughs> Ja, nuk është një bë, nuk fillon me bë Qa është ka Nuk <laughs> ka boost, më kujtova. Në boost. Pa. Se kemi boost. Teknikisht është tamam. Nuk është boost. A është në dollap arti apo jo? Jo, nuk është në dollap porta, por bën art. Bën art. Për vet apo Jo, jo, jo. Mund të përdoret për për të bërë art. Me ndihmën e njerëjut. Mhm dhe gjën ti eksen art, yeah. domethën. I e përdor jo. këtë për të bërë art. Art. Ah, okay. Siç përdor penelini, për, për për të pikturuar. Siç përdor ieri. Ka lidhje me pikturën apo me një formë tjetër? Me një formë tjetër. Që është stihat. E mund të jetë ja gjant, po ka ca që janë gjatë, po. Vetëm një ngjyrë ka <coughs> apo ka disa ngjyra? Ka disa gjëndje natyralë. A disa ngjyra bën ngjyra nuk është e rëndësishme për këtë. Nuk nuk ka të bëjë ngjyra anash. Por në përgjithësi ajo që shohim është e zeza. E zeza dhe e zeza erdh. A ka ndonjë gjë, ndonjë ndim më i pak. Përbëhet nga nga çelç ta dhe mekanizma kauç. Do të, jo, ka mbushje në metalik por edhe të veshur po. me kauçuk. Ta hmm. kemi çelç brenda, çelç brenda dhe pastaj jashtë i veshur me kauçuk. Ka u të shukë me, uh, me metal, metal dhe... Or, do më të nga një korniz metalike dhe përse ka veshe gome, po themi Po Përse e zja është Qështë <laughs> veshe gome? Mm. Mm -mm. Lori janë mm. banë shpesh në dorë, mund të themi Po, Lori janë banë në dorë O? është oh. oh, oh, teknologjik është teknologjik, po është ky, që po bajonë Jo, cëllular, jo Në që rralla, a vësër shtimi, jo. më duksim. Shiko, ti, <laughs> po të s'pun kramon ty. Janë ty në studio. Nëse, nëse, në se... Jo, nuk janë ty, janë më shumë shtimi. Shikoni, shikoni, jan, do me dhe në janë... Janë jan të tilë që... Bënë foto me këta? Edhe video? Shiko, me... Jo me këta vetëm, po t'kesh vetëm këta s'bëndo të gjë. Êshtë PSX-i. PSX-i, po, PSX-i. Um, hmm. Lë. L L vojë një fjalë tjetër e spërtonin. Fjala tjetër e spërtonit për atë, po. Përdoret fjala alia. Oh, bravo. Bravo. Bravo Volta. Okej. Oh. Bravo, bravo. Bravo Volta. Disa aparatit mund të kushtojë shumë. I themi ose me L ose me A. Okej. Okay. The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Um, po shgjen lajm të vogël që vjen nga Banaku i Starbucks-it ndikon në uh, shtetet e bashkuara të Amerikës. Ka shumë imensioni në Florida, po, dhe e kemi për Starbucks-it, tani kemi edhe këto kafenet e shumëta që janë hapur në stilin e Starbucks, Starbucks-it, që njerëzit janë familiarizuar me konceptin, mund të shkojnë tek banaku për usht një kafe, të japin kafeën dhe ose e shëndron A ti brenda Ose është të kështë ka, ka ta bolina ku mund të hapësh një laptopet punosh Apo ikën në punën të ndët mm. Por është të monaj momenti Kur ti porosit Ndhe ata mbajnë shënim Dhe pasajt bëjnë nga ti kafet Se kafet bëhen A ti në vend Dhe ka një lërmi Gjërash mm. Si për shumë Ky krienti për cili më flasur Një cili porositin një grande White mocha mm. Një mocha grande Të barë Një mocha të madhe Të barë mm. Ke moka, ke latte E ti pështë i tonë latte Sa? Because it costa latte money <laughs> uh, Po e qi se si Kti Nuk i gam pjotur për emrin Se tani nuk të pjot për emrin Pa për s'pjot njëri për emrin S'pjot njëri për emrin atje Por në nërë që ta dalojnë uh, njërin Klient nga tjetëri, ata mbajnë oh. shënime mm. Për po shumë në bjondja mm. oh, oh. Simpatiku mm. A kutim doraci Etjere etjere etjere. Mirpo, fatkeqësisht në këtë rast klienti i ka rënë në dorë shënimin bashkë me kafen kur e ka marr. Mhm. Mm se si e kanë quajtur atë? Edhe emri Dhe... që ata i kanë vënë këtij klienti është diabet po vite kti. Oo. Oh, oh. Me sa duket ata kanë bënë re që ai ka një prirje për Paskën Çelbur farta. Diabet, edhe diabet po vite kti, një grande white mocha me shurup. Oo. Oh. Ndoshta ai ka pasur shumë drejt kur shton edhe shurupin sa historia. Por këy ka qenë këy ka qenë, kjo ka qenë Novka, shik kan voni klienti aty. Tani do doja diabet dia... për po vite kti, shumë reagimin e diabetit. Diabeti i diabeti, hashtë. Ja, e ka marr këtë dhe duke qenë dot ai se un kam dy motra me diabet mm. dhe vet siç mund ta shihni jam i prirur drejt kësaj. <laughs> jam i prirur drejt kësaj. Çfarë ka bër ai? E ka parë atë shënim dhe i ka thënë, "Urtërom merr këtë shënimin", ka thënë aspekt për të qeshur. Kam dy motra me diabet. Edhe nuk ka kërkuar para, por e ka bërë publike këtë, e ka vendosur okay. në një llogari sociale. Ka bërë një foto të. Edhe ja ka thënë ja çfarë bëjnë dhursirat te Starbucks, i ka thënë pak a shumë. Oh, yeah, yeah. Pak a shumë. Menaxherët atje janë janë ndjerë shumë të kur janë prezantuar me me shënimin. Kan thënë që do të marrin masa, që kjo nuk është e hijshme. Drejt ti Karagjosi. Është kanë sepse klientëve tu referohemi me me diabetik këmpëri. E dobë. Nuk e di, këmpëriati me palari. <laughs> Imagjinoj. Maimuni ose nuk e di, gjëra të tjera. Të bën që kur të hysh në kur të hysh në kafenen domethënë të porositësh ti thua, "Përshëndetje Blendi." Jo do të serioj redukton shanset që Martin Nof Martin Nof Por kjo ka thënë ky zotria, kam mm -hmm. dy motra, ka thënë që janë me diabet tipit 1 dhe dhe kam shumë shumë i shumë i prekur. Shumë i prekur. Megjithatë, ajo që po them është që kafeja që ky zotria ka porositur, mm hm, është është shumë e madhe. Është 1 L. Ë? Po, është më vaje mbi gjysmë litri. Të nga trova. Mesun espesime 550. Ka ka mundi ta kishte edhe për motrat të diabetit. 550. Ka ka shumësh dhe dhe me çpo tregojn këtu 470 <sharp> kalori. Që do të thotë përmban shumë sheqer brenda. Oh ka dhe sheqer, po. Që jo 90. 470 470 kalori nga nga një kafe. Wow. E ka qenë pranë një kafe, ka qenë një kafe, nga këto raste, nga raste diabetik që nuk kujdeset për diabetin e po, tij. Po pra. <sharp> Jo, jo, ndoshta munduhet. Nëse nuk e, e do bó. <laughs> po vite këtij. <laughs> <laughs> Ajë, druga marr vetore, nuk është këta të çuan drejt ta vend. Të sponsorizimin sti sheui i lutat. This is Club <laughs> FM 100.4. Po diksë kus duket më mirë, po uh, është është vërtet e diskutueshme. Domethënë është nga këto momentet që Qe, nuk ka një skuadër që që të dënimos. Shumë dominante mm -hmm. po, siç ishte Barcelona vjet por shumë Barcelona vjet ka qenë shen... dikush mund të Barcelona ende është ndoshta ekipi favorit. Por Vjet ishte ishte frikshëm me këtë kohë. Vjet ishte bindshëm, <coughs> ishte më më bindse. Kjo unë nuk e di se si mund shkoj. Domethënë është e diskutueshme, edhe Atletico nuk i diet të vlerë një jetë nesër. Por që në këtë rast thuhet thuhet I ka dhe këto sporti I ka sporti këto Apo, që të duhet e këto rasta? E vërtet Cua një që, Jeri? Po, së mërvesh nga sporti Po, Jeri, Dani A, Jeri, di nga futbolin Së mërvesh nga sporti? Me kemi parë Jeri, një sekonda që Qëfarë nëndodhë në pjesën e dytë? Qëfarë nëndrojnë në pjesën e dytë? Po, ka që dionë? Portan Portan E dhe pushan Edhe fushën po. <laughs> Automatikisht. Fushaja një dar. Po për anë, më thonë, mos aks. Anë, po. Do të thojë, do të thojë anë në fushë. Do të vini patjetër në sikletë. Unë nuk marr vesh nga sporti. Edhe fuca e tij. Daj. Dhe ndrojnë të mbathur alëtarët kur ndrohen në porta. Pjesë dini ju. Unë kë hyj shumë në sella. Ndrojmë të gjithë, domethënë çfarë ndodh në pjesën në midis pjesëve, ndrojmë fanemat e shvesi. <laughs> ata që ishin me bardha vishin me të kuqë, ata që ishin me të kuqë vishin me të bardha. Prandaj uh -huh. duket sigur, sigur ka a, një përzierje. Sigur ka një ndrim. Okay, Kuptova. Faleminderit. Ju në që... fund aty rram. Loja është e njëjtë. Saloitar ka <laughs> Saloitar ka në fush ieri në pjesën e dytë. Ai sakalën me parën. Bravo. Nëse nuk është përja shtuar, nëse nuk është përja shtuar, në njëri me karton të kuqë. Në njëri me karton të kuqë, pa. Ishte pjytë s'fiduse, për bravo të shokë. Njëri, sa kartonat verd vlejmë sa një kuqë? Dë. Bravo. Dë. Wow! Njëri, pësër nëse... Atë sfiga lojm po. Çfarë <laughs> quhet offside? Ja, kjo nuk është. Sa është offside? Kur është lojtari offside? Disa me jashtë duhet. <laughs> Kur del topi jashtë. Jashtë lojebra. Ti ran. Çfarë është jashtë? Çfarë do të thonë jashtë? Kur del a nuk e di. Tani do ja fus. Kur funtot. është një lojtari pafund. Kur shok? është një lojtari jashtë loje. Nuk e di. Nëse kërkon ndihmën e një shoku. Pa kërkoi ndihmën e Altinit. Atë rendimin e Altinit Altin. <laughs> a dini një sekond telefonat. Hello. <laughs> <të rrm, ting. laughs> <Të rrm. Halo. laughs> Alo, no, po. A do të vinë këtu në Gündeli? Një pyetje ka sjetur të bëj një telefonat për ty. Po. Ëm, um, çfarë thotë Jeri? Akren <laughs> Jeri. Jeri, uh, mund të hasmë dikë në 3 sekonda. Mund të më bëni një pyetje. Keni 3 sekonda. Jeri, nuk kam kohë se jam i zënë. Të lutem, nëse mund ta thuash këtu ai tani. Si është te Jeri? Se po dihet qe tiela. Kur është një lojtari, a është loja? Kur është një lojtarë i jashtë loja? Pas këtë zdimi, për të more! O, vjenë këtë me kamë! Komar, oj përgjëndeshme! A i së ti përvejtë? Seve, sishtë nukë e ti se kur është një lojtarë i jashtë loja? Ti e ti! Pa e më, në të një nëmarë. O, njërë, pa më të rëgohë mua, të luta. Kur atë e ndzirin jashtë, është jashtë loja? Kur është duke investuar një t'indjen? Kër është në shpimi njeri, kër nuk, kër kam varua loja, gjithë janë një është loja është shumë thjeshtë Ska në inqë Në të kështë kuptuar, vedë me logik Këtë jemi basma, kryvinëm gjesit mish, dashur Kërkoj logik Ora është 9.27 minuta në këto qaste Ju jeni me radion Klep FM Don't worry about nothing. Nothing, nothing Cause we got the fire And we burn in one hell of a something. Something, something They They're gonna see us from outer space Outer space Light it up Like we're the stars of the human race Human race When the lights turn down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 I'm gonna let it burn, burn Radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, hello, hello. Ëh, është interesante është. Aje që ka bërë 23? Çfarë ka bër? Ka mbajtur shënim ieri. Çfarë? Të gjitha herët. Ciao. Çë bashkëshortja. Ëh. I ka refuzuar Të bëj Intimitet oh. Të gjitha herët Të vendhen të gjitha herët Për një peri unë sëftuar kohore Sa hera ju i kohore. ka thënë jo Sa hera ju i ka thënë jo Dhe kuri i ka thënë po E tjere tjere Dhe ka uh -huh. përmuar me këtë pa. Një spreadsheet në Excel është kjo që shikojmë thani këtë unë në e ka Ka më edhe shënim datat Ka vënë në kolonën e dytë mm. Sex po apo jo mm -hmm. Dhe në kolonën e tretë Kanë zjerë uh, Arsyet e post dhe jos? Arsyet. Justifikimet të daj. Oh. Po shumë ka datën tre qërëshorë, 2014. Mm -hmm. mm -hmm. Sex? Jo. Po shikoj e misionin. Dhe ke par friendsot, okay. një episode të vjetër. Data 4 qërëshorë, 2014. Mm -hmm. Sex? Jo. Uh, ndihem e djersitur më duhet një dush. Nuk bëri dush dhe e të nesërme. Po përta. <laughs> no, no, no. hmm. Data 6? 6 qershor. 6 jo. Arsje. Por jega qen jo verbale. Thjesht mosha mm. e ka shkundur kështu. Ëh. Mm. Oh, Kjo se ajo bën me. Data 9 qershor. Sex? Jo. Jam shumë i lodhur. Data 10 qershor. Sex? Po. <coughs> po. <coughs> <coughs> uh, <Not> A është çu? Po. Më nota jo. Ëh? Nota. Domasa nuk ka Nuk ka nuk ka justifikime sepse kan bër, kan bër. A e prit po pritja, aleluja. Në datën 11, një ditë më vonë, ë i thotë që jam pak e gatje. Jam to. Këto janë 2 2 3. Në datën 12 kërkon prompt. Merr një jo jo verbale. Pastaj në datën 13 merr përgjigjen jo, po mundojmë të shikojmë këtë filmin. Fieti 15 minuta më vonë. Në datën 16 thotë jo. Jam të për e pyrë dhe kam grën shumë Në datën të të të më mëdhjet thotë jo Nuk do të kemë kohë thotë ajo për tularë Para se të kemë për darkë I shkët i burë Kishim 20 minuta kohë thotë aji Në klapa Në datën nëndëmdhjet prapë jo Sa për u ktheva nga palestra thotë ajo Ndhje me pisët <laughs> Nuk u lathot dhe i të nesme në mqes Në <laughs> datën njëzet jo Pa thënë asgjë Në datën njëse një jo Duhet të çojmë herët. Në datën 22 jo, pa thën asgjë në datën 27. Po. Halleluja. Po. Datën 29 jo. Ke pirë shumë. Në datën A, 30 jo, kë? po kishte qenë mm. këtu. Djemën e pistot. Në datën, në datën mia. Me ulat nëse. Datën, <laughs> <kjo> një, <laughs> datën <laughs> thot, të, nuk rri. Thotë nuk po ndihem mirë, thotë kam uh, ngrënë tepër, edhe shumë fantastik Paska. Një ditë pa, tjetër thotë. Nuk e kam smur, nuk jam 100%. Mm. Kam nevojë për një dush, jam tepër e lodhur etj. Et, et. Del, domethënë që në 20 ky në 27 herë që ka provuar, 3 okay. herë ka pas sukses. Easy. Waj. Në 24 herë është refuzuar. Është refuzuar. Tani goca bëjini vetë algoritmin. Tani ky ja ka dërguar gruas këtë mm. në një mirë ka bërë. Në një mesazh, në një email, në telefon, i ka thënë mm. kur kjo po nisi për një uhtim. Mhm. Mm 10 ditë tort. Në ka thënë nuk editar, është harri. 10 ditë, po. Ku ishte ku ishte nëpisë? Po, nuk nuk do më marr i malli shumë për ty dhe i ka thuar këtë. Ja I si them të treguar <laughs> që <laughs> që vazhdon se edhe po ti ishe këtu, pra. Sojeç. Dhe ajo e ka postuar online në Reddit. Dhe me reagime ragi, si kanë qenë. Do të them se sepse nuk dim se kush janë këta të dy, ëh, por reagimet kanë qenë shumë pozitive. Shijoj jetën, i lutem. Qëto bravo. Mirë. Ne do të temi nesër shuna dhe goca Kjo është për... Një realiteti hidhur Dhe shtë të mbjullin nuk kemi që <laughs> i bëjmë Një realiteti hidhur martesor Blondi do të këndojë Maria Në të një në klubin e mqisit Ora është nënte Pesit i gjashmish Orges është duke ardhur me Music Box Mas pak Në klab e fem në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj esis Club FM. Pava do lava, ku si shëhur? Brapa. Gjencë Ermira j ja agjencisë, ë? Oh, ja. Ha ha ha, si je? Uh, si jesh? Brapa, jeti gol. Mungon çiljeta? Të gjithë jeta, pastaj mm. mungonç. Au. <laughs> Këpërosur? Es na yeah. çeti. Jaqoj që ulta për ta rifreskuar pak. Ha rrofsh. Kjo është për ty. Dhe u i kene dhe koti abe dhe teksin në ekran A do lapa, së seur prapa A do panu albana, së seur të kapa A do gapa, të penu a shërurinë të pash, të pash Zil pra albana Refren, gatu Veni zamira, ten gjithi gjeta, mundon qiljeta Si Ermira, ja Beni, Kajam. Zamira. Këto janë koncert. Kaç besesë mjafton, ë? Mendoj se me mendoj se mjafton. Po. Mund ta bëjmë me, me me emrat e fëmijëve të sotëm duhen ndryuar çti gjith. Se s'ka më Genci Ermira, Zamira. Beni dhe Zamira. Përre. Kush uh, kush fëmijë në 5 vjeç ka emrin Zamira? I lutem shumë. Asnjë. Keni t'i gjuar përdo një Benny, jo. që t'jetë nëndyzet, <laughs> ku ka më Ermira në shkolla tona? Ska më, që Ermira. Edhe Larkë qoftë Genci. Pa, pa. <laughs> që që djetë <laughs> që, që, që, që, që s'ka. Ashtu e shëtë. Qeshë, jeri. Qeshë, jeri, qeshë. Asë jeri po, s'ka. Po më bëjnë emra. Asë blendi s'ka. <laughs> Ma di asolta, nuk përja vënë më kalamajfë. Saltin Alexhov da. nuk mbahet mend emri fundit kur u Si mund si si si, ja. <laughs> të ishte kjo këngë sot? Si mund Si mund të zvendcoheshin emrat Genci, Ermira, Beni, Zamira dhe Çilira? Jo e pitaj, a si fënjeri emri mbi dai gjoks? Jo më ja, mbi dai. Alex, un besoj që do ta vendë Gencit kemi Alex. Po kemi Alex, është vetëm ka shumë Alex. Alek apo Alex? Alex. Alex. Le të si te bidari apo Alex. Po Ermira, çemund jet Ermira, se duhet të të ketë edhe Rocket njësoj ashtu. Po Ermira. Ë, do të ndërshë emrin e parë se si përshtacim dot. Visela. Duhet të filloj me. Jo, s'e di. Jo. Nuk jetë këngë. Nuk shkon, a? Po, pra, dhëm një emër tjetër. Dorja Fisk 108.4. Noel. Noel është një emër i bukur. Po, është lokal. 1 në 3 është Noel. Noel po. Po. Noi Djavdini, dhenoili sot në loron. Dhenoili po i kemi. Mund të jesh Noelia? <laughs> Alex Noelia. Po haj, të luaj. Po luajmë. Po luaj. Noelia, uh -huh. pastaj? Veni është Rei, Rei. Rei, okay. Rei ve Zamira çfarë është? Zamira. Zamira Öshtë, hmm. është është është e ka kjo. Kusma. Zaimina. Jo, Zajmina ka unë përfare Jo, mërë kërëm të uar Zemina Që mundi se përmjëra, nuk arënë si që tjetë i kushe njërë, në? Nëfton që tjetë një e mërë i rrë Ja, duke që nëse është që lijeta, të ashtë mund t'u ish kombinu Ale, Noelia, Ray Antoneta Ja, ja, ja, s'ka lidhë A vërë shumë i gjatë Emma Klea, ja Kloj Kloj Blau. Brikena, Brikena abes Brikena jo, të që, Brikena, Brikena t'jën të qashtëta është dhe vjerë, lëre Brikena t'jën t'kostime sh... sh... sh... sh... Brikena, është në shumë i bukur Brikena e sindi, Po, Cindy, po Cindy Artemisa Cindy, po Hana Artemisa Montana, Montana, Hana, Montana <laughs> hana. Hana. Hana. hana Hana Po Hana Po mirë, Alex, Noelia, Ray S'na shkonë, hana, pas e rejt Ray Qëse është Noelia, do t'ishtë diska në që është shkonë me Noelia, prap Sa mm, kshu kshu formonin. Kshu lodhën. Alex na Elia. Na na na ni na. Ona Jim Vajza. U ket një Ronaldo për shembull. Ronaldo tash i që basketbol. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo. Emra vajzash. Largime. Jo jo. Largime. <laughs> Më <Mi> aftim. Është <laughs> i vjetër kë. Emigrantë. Është <laughs> shumë i vjetër. Largime? U ka ndalgim eskapas në një herë, ka pasur ndalgime? Po ka pasur ndalgime, ndalgime. Dotin barime, kam dëgjuar ka, më? So se von. Je shmias ta zerë. Ai s'e ri, ai. So se. Po so është më shumë i vjetër. Po mundosh të bëja një miks. Jo një miks. Okej, ta ta gjim thëmun. Se Alex mund bëj Aleko. Për shembull. Ta gjim ne kohën e pushimit. Na duhet tuat fare tani po më së kemi këta e dini mm. mm. okay. oh, yeah, se kemi mbushimin e Hamburg. Ai sekondë, 2 sekondë. Do Hamburg. Do Hamburg. Do Hamburg. Emra të rinj. Hm. babyapicom. Hm. Okej. babyapicom. Ekziston babyapicom? Ekziston babyapicom? Dikush ka ide biznesi nuk rikot. Ieri. Ja, se po e kontrolloj bete. Po, babyapicom. Emra, emra për vajza. Po. Nizë të emrat në mod për vitin 2016. I jepi. Okej, jetam listën. Nëse jeni shtatëzën dhe do të lindni këtë vit, duhet të merrni në konsideratë këtë listë emrave në mod në vitin 2016. Tah. Olivia. Për vajza, Olivia, America, ja, ja, Alex, Noelia, Ray, Olivia, Gigi, uh -huh. Jeta, Morgan, Ciljeta, Morgan, a... Charlota. <laughs> ja. Këto janë listë. Ke, list. ke Olivia, një, Amelia, Charlota, Ava, Ava Ava Ava Pa po. Ava Pa Eqo një aktore Ava Gardner Pa po. Eva Jo Ava Ava, Ava po. Hava Për tu gjithmoni soshin Eva Hava <laughs> Për tu gjithmoni soshin Eva Për tu gjithmoni soshin Eva Për tu gjithmoni soshin Eva Hava Mire, oke, okay, në tegjua Kemi Olivia Amelia Charlotte mm -hmm. Ava Isla Arabella ah, Arabella A, mongon Arabella Nuk mm. ka ah. më bukur. Arabella shkon, papasë shkon për shtatë. Aurora, <laughs> Adelina, Penelope dhe Eleonora. Eleonora. Këto janë emra të huaj të gjithë. Tash janë për te qenë. Po në po, Amerikë kanë filluar i vendosin Abaz, <laughs> Itin, Arben, Jamal, Jens. Këto emrat tonë kanë filluar po. ndejnë. Po. O për djem, um, për djem keni Ezra, Asher. Ezra për djem? Po, bra. Ezra. Pum. Si Ezra Pound? Po. Ezra. Usher, Atticus, Atticus. Atticus. Si Atticus Finch. Um, the clean, Oliver, Silas, Milo, Levy, Henry, and their Wyatt. Aha, naqashët. Po. Wyatt Abazai. Henry, Henry, Henry Cili, përshëndetje. On se oh, yeah. mjimr Levi... Stoke. Levi... Jo, jë... Për në më të bëjmër Shqiptar. Levi Sulej. Levi Sulej. Më të jemër në qëllit. Aka më si ti përtesë në të në të bëjmër. Mirë më se bëjmë Levi Tërezim. Po pra, më shumë shumë këshuk. Lëjë se lëpër lëpër lëpër lëpër. Po pra. Kemi Majlo Sadiku. Obë. Silas... Silas Butch Pepa. Më në këshë për shëmbullë... U... Oliver Luto ose o, Oliver Spahiu Oliver Spop se jo Oliver Spahiu ose Oliver Braci përshëndetje <laughs> Oliver Adem <laughs> <Brace>. ose <laughs> kabe me politikën e tij tamamti <laughs> jo <laughs> po Oliver Berisha avasti <laughs> avasti i toze ai <laughs> shumë bukur Ezra Tahiri Po <laughs> ç'shkollë Oliver Berisha Mir ç Oliver Berisha Më Berisha sot jesh këtu. Duket si futbollist. Një Berisha. Mish <laughs> Be e kam brava ja, Olta Berisha, dëgjoa. Wow, super. Olta Berisha. Wow. Edani këndon për ju. Olta Olivia Berisha. <laughs> the greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Oh mm haha. -hmm. O të shukë nashën O të kemi fitues? Gjdo dit një kënaisën e vërtet Alex, Noëli, Arej, Olivia Kemi një fitues Kemi një fitues Ok, kujtës tani Për Maria Sharapova Pesë më vjetë mi Lekt vjetra I fiton Hako Hako hakissimo Si është e o Eh Adriano Cilentano nuk si gëndon por ne lëmuti Jo jo mm -hmm. Foto foto foto rgesa eh? Koto kotisimo koto kotisimo koto kotisimo koto kotisimo innamorato innamorato po bra innamorato di quella là di quella là falemderit Orgesa koto kotisimo koto kotisimo ësëm pakufi ta marë edhe kufjet koto kotisimo nuk kanë asë kufjet e lorë atërem kjo ishte për o kjo cosa kotisimo sigurt akisimo bra jo jo e kanë fjalën koto kotisimo është sikur ke diçka këtkë koto kotisimo normal normal normal Atërë, kemi um, një pëtjetër pjute nga gratë, vetëm vajza mm -hmm. në përqyqet e sakta. Kjo është e fundit përso të, nuk do bëjmë, më premtoj. Mm -hmm. Kjo vajz mm -hmm. bi e Jesusit dhe ledës. Mm -hmm. Në përli, <laughs> Jesusit. Kjo <Pa> vajzit. Pra. Zeusit. <laughs> në habi se farë. Bërë! Bërë! Të kusht nga dogma, mërë të revonë, më vali! Nuk ishte fi... O, um, pra kjo bi e Zeusit dhe ledës konsiderohej, gruaja me bukur në botë Dekor 0, 6, 19, 20, 7, 10, 2, 2, 2 Bi e... Zeusit...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 Urdhënë? Këpë që në mëgjesë? Qësësë jamë? Tashë e fillove, duke ngecrë që në mëgjesë? Po, bra. Mësak tishtë ora 7.38 në duke. Po, po, po. Jo të lukë. Jo të lukë. Kështë qështë kjo? Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Kjo është e mirë. Kjo ës Po pra vetë të dëgjon çdo mëngjes se ke si u djalli. Djalli i bardh. Djalli i bardh. Djalli veshur me prada, apo ashtu. O Loris, ç'kili. Loris. Kënga jota e preferuar ishte Loris. Ka diçka. Ka një lloj djalli këtu si për ne. Si e shponash? Avash, avash. Mos e afusni kodin tani. Ta mendosh thellë thellë është altin. Ja ku e kërthio. Atë falim deri tim që të më ama. <laughs> Ku ikush më fali me zemër kur si fletu droda kur frynera Kur frynera altin Mediton mbi këtë fjalë Vetëm pa kohë që është kaluar ta bëran zëhte çon ai tuam si anger pambarin Kjo këngë kushtohet të gjithë biçozxhinve këto çian ja? Nga gratuaja A po ja, Abo, ja? Se ti se besojë si ta e buza fjalën si erë poporse porse porse makati ne bën Muam pëlqen për vetolla. Bën stres. Na muam pëlqen po bën shumë melanpolik. Ç'është ideja? Gjaqe shpirtu helual. Se ti shkon atë dhernë të vërtet vret lirina beku ku shtë të qoi në të shpërin dhe akoma s'ka shpërthyër ka akoma dilë nga kytër ku je berbua sosht nga shtektuan prap do t'vim shto të thua shku je strukur për një stin dilë nga kjo struv krat s'ke mankuar tehu për vete për mua e bra jeri thukët qaj më blendi, që bërek shumë? Në ai lëre misionin mozaf ka tho tani. Vetëm me fëmijët kinezë. Isha duket me këtë këngë. This is Club FM. 100.4. Faleminderit Altin, mirë se vini në radion programin e dashur. Mhm. Edi Joni nuk ju bën veshët is how away what is love spërtheje usta spërtheje pak na na na na na na nda nda nda nda sot do flasim pak për këngë të vjetra që na pëlqejnë shumë këngë të vjetra Retro, retro, do të shkëmë uh, sa më larë këtë mundem i sotë në krybin e mqesit <coughs> Dhe ju jenit mirë pritur që të nga shkruani në 06 19 20 70 22, 22 06 19 20 70 22, 22 Bikën këtë vjetra Për që ju kam përqyër shumë Si kjo këtu? Disko, po? mbajnë, i ka ka në disco, kënë kënë po? Mbajmë, kësë mbajmë Kështë i ka t'i quarë, kështë i ka kërtsyër? Në disco Që t'i kemi kërtsyër? Disco... Disco... Disco... Ditë lindjesht në për shtpi Apo ato disco të parën kur hapën në të ndere Por kjo është Disko, e hershme Disco, disco partizani Një mjë nëncind e nënëtët e tre viti Hathaway What is Love Superhit në... <coughs> Shqipëria jo vetëm Por uh, këto presim sot për mund nga shkruani e diqojmë uh, muzik nga dikur ka padur muzik të mirë, nuk mund t'u është s'ka padur për koha nuk i di, ti olda fan se në këtë periudin qof se mundi referojmë i kësa ko, e koha kur ka qënë e ma dhe kjo këngë sërë njërë ke pasi qërë? kisha koronën atëherë koronën? <coughs> korona, ja wow pa, this is the rhythm of the oh, night po, atë? no, kisha. e kisha e ke pasi e një shumë mirë e luem koronën për orden? e gj Dhe mm -hmm. ndërkohë kam fortisën ja, që më thot Lili was here. Oh, po. Mm -hmm. Lili was here, Melodia. Ëh mm -hmm. uh, David Stewart. Uh, check I mean mm -hmm. Candy Candy something. Megjithatë Olga si pëlqen kjo, më që Olga e përmendën përpara. Ja thyesh që më kujto, as kishte edhe të tjera. Ja, <laughs> yeah, yeah, mix ja uh, mix se mix se mix. Oh yeah The rhythm of my life Hopa Festival bar e tjera Sikëtënë Sikëtënë pasë fërtyrë Tërëp tërëp tërëp tërëp tërëp Për njera doda Të tjeshtë tjithë a për pjecë Na përshë një kërëtëri Një utim të vërta, si edhe i makinën e kohës Na përënjë performance E? E qiklaritë Si edhe më dohtë nga ashtu si të kur Ka përshëmë i qikëtërë Ka pasu një kërë Një hedjet peshes nga... Nga tjetëra, majta në të tja. Oh, oh, ose nga posht lartë. <të> Aboja, ose në duket mua ndoshën, nuk e ti. Pa ne e dimë po, si sikërëtë e në curën. Së takonish mundoheshim që të shikonim sikërëtë e në këntarët, edhe ti i të anërën. Pa bra. Kjo të pënë, me sa shikonim koronën, gre duar, të shu edhe... Oh, tak shu... <laughs> Is <gabar> okay. A për uh, të tjerë gjë që na doli në na doli në në bisedë sipër në lidhje me këngë të vjetra, miq dashur, duam nga juve sot këngë të vjetra që ju ka pëlqyer shumë. 069 20 70 222 22, dëgjojmë tani Four Non Blondes, që quhet WhatsApp. Big big you love au forward to the nation show the greatest radio personalities the best music the funniest shows this is club fm Hello, hello, hello, mirë se keni Artur, në krybin e mëgjesit, në valet e klab e Femlin 104, edhe në ekran e klab të vësë, unë jam blindi të bashkë me ijerë Mirë mëgjesit gjitha Mërë tjini në olë të në edhe lorin Gjdo mëgjes me juve nga ora 7 dhe nërën 10 89 minuta në këto omente është Olë ta, qëtë për këkojnë? Jemi duke planuar prej jush sot këngë, por me kushtin që tjenë këngë retro Këngë të vjetra të kohës kur ju ishit Adoleshenta po të rinj etj etj etj na kanë përmendur mes tjerave Altin edhe këtë këngë. Nëse mundet të, se janë janë gjithmonë gati. Retro shit. Jan këtu si gjithmonë me këngë. M'pëlqen. M'pëlqen çfarë? Feeling what the fuck. Jezes, më m'opëcin që më shokërim ta bëjë pas këngës, s'i tjetem, s'i tjetem. Këti shtyt. Ani të zënë s'po. Ta fillim të shokërim. Pëlqen që ti jetoj dhe ti. Çilloj më pëlqen në mënyrë të fortë. Gënge nga maratonës. Gënge maratonës po. Po pëlqen me të të fotemi ti jam unë pandare pa pa makina çikiste maratonë. Po sa njerëzit bajnë mend nga koha kur kanë qenë të vëqe? Po pëlqen një pasuni me Madonna, unë ta bëj ti kur do ti. Në Madonna ne. Me Madonna. Është këngë një Madonna shqiptare dikur. Po si do të ngjashur gjërat atë me Madonna mund ta bëj. Mund ta bëj. Ti bash punim pa çanjer. Një bash punim. Atë. Mhm. Kioka się nie małe na koncie, nie wiem, się odwiedzieli. Ooo... Oh. Mm -hmm. mm -hmm. I've got the power! Mm hmm? Słuchaj, wyciszmy go! Słuchaj! Yeah, eee, yeah, yeah. eee, eee, eee! Snap! Life is under the whip, I snap, it's hot! The right in the think right like a subwave over one a heavily love a wave turn up the sub wave Si kinder ti patella Miguel no me like much Yo pienso un cabuljo sum Ayeró kikun vivia con a feja që që sot në klubit e mëgjesit jenit mirë pritur na shkruan imbi këng që kujtoni nga koa kërëshit shumë të rrinj hitet e së shkuarës 069 20 70 22 vëlluajm uh, disa brej tyre jemi retro mhmhm uh -huh. shumë retro dikush më ka thënë kënga bad boys madje bënim dhe kërcime në shkoll në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Bad boys bad boys, you what, bad boys? You what you gonna do once you when gonna do when it come this for you this is club fm 100.4 Këtë i shuat nga Elfaville dhe kjo e kërkuar mm -hmm. sot në Retro mm -hmm. Në klubin e më qësit kemi shkuar në braba në komi Shta shurisht e big in Japan mm -hmm. Are you big in Japan? Ja mm -hmm. um, yeah. eh, Po mirë Ishte për njërësis që Ka pasur një Ka më përshqime në një seri grupës që ishin të mdhejn mm -hmm. Një aponi Më të mdhejn do shto se në vendet për kacët nga kuaj merr edhe kjo kan subjektin Are you big in Japan? Alta, Alta. Kemin ne m për të dhënë. Jo, i kam të gjitha. A ver, koca vazhdim me mision. Jo se se kemën për të dhënë, çon se ke dhënë çka kishe pasur për dhën? të dhënë. Si I dhash të gjitha. Si thon, abe jo. Unë i dhash. Më mirë mbyll e. E mbyll. <coughs> Seems si the good. Atin e uh, ke i ke clipet e i kam. Çakishën. Kishë Caklibe Aldin thënë u dëgjuan çfarë? Clibe Aldinin ku ishte në banjo. Po më sa mbaruan punën ka përshtypën. Tani kemi të Lorit. Kemi, nuk e di se ç'ka. Ç'ka Aldin? Do të sedhni ku isha u. Prit sa shkruaj një mesazh. Kemi të Lorit dhe Toltës. Kemi të Lorit dhe të Oltës. Mund të bëj të dyja bashkë që se ti. Ti kombinojmë. Po përse nuk kemi? Kjo kjo që kam un këtu, kjo është Holta? Së nga fajse, qëm shtapë Jo, më valin Qëm brëmë, Lore? Nga trova, qëmë që nga një ujvarë Nësë si ishë ollëta në banyo <laughs> ja më si Nga më kesh Këtu ishë nga ditët e mija të mira Një ja, auto të duke të, të, të më të frita <laughs> E shë pumërës të ishë shkonë E ke më nështë nga... Belçena edhe mua Ka një të më dënë... Filimisht i e këtu E pësaj në kundë varë kur i dhe... Bille oltat! Kë ishte me pakte e shqepëntuja Të bëllja Se e më bajmona të tërë kur kështëm ato krizat energetike që mundoheshin bëllja ose... Ose tek diga, përshumë do një mm. në bildin portat e digës Kur hapen anëterë Po, po U teshtën 3 ditë mduket 3 ditë u teshtë Ska, shikojnë, shishtë që pështë o kjo Ska 3 ditë Ska 4 ditë O temi punë sekunda ashtë në mi BILLE VELTA Direjt A u lëta është e bindur? Së është i diga BILLE! Hahahaha Nërmal, është e otë oriët, pikët e fundit. Ato pikët e fundit nuk i ndalën dosës, uh... bëjt pjallë. Jo, jo. Morëm dhe lorën nga tualetit tjedrë. Kemi dhe lorën, oke, letat gjem. Kama të përte, jemi në fërmarit. Lorin banjo, mishtashun. Oke, se janë gjithur janë me njëra tjetërën. E para bajnë këtu, në... në dërën, po të dalësh nga studio në, në shpjelim bajnë e grave. Që është... Si shpundat Gjoni e zënë për momentin! Njafë të ljudev! Dhe, dhe, po tësë është dhe pak, tira tjetër është bajnë e djenëve. Ku është lori për momentin? Pahandë. Pahandë. Jo, ju mund të qeshni, ju mund të qeshni dhe mund të duket pak e çuditshme, por <laughs> <ai>. <laughs> të paktën nuk përdor ilaçë. Asnjëherë. Për çfarë qeshje? Nuk fut gjë me medikamente në trup për. Jo, jo, ja del. Ka mënyrën e vet. <laughs> Sa është constipation? Sa ajo është? U tha shumë të lëngshme thonë e tjerë e tjerë se Po thon që edhe çaj finoku të ndihmon. Edhe dimon. çaj finoku ndihmon, ha. Po, Kivi, kivet e <laughs> kiwi, kiwi çaj finoku. Po. Kivi çaj finoku bon po, nga sa duket tani edhe frymëmarja ka ushtrime, por ti s'e kuptove Lori. Po jam vetë çu. Është edhe frymëmarja që ndihmon gjatë kur janë gjatë procesit lindjes. Fillimisht ai mbled, po pra, ai duket sikur mbled, mbled forcat. Mbled forcat. Dhe pastaj shpërten në fund. Po, ja. Plek. Plek. Plek. Oh. Wow. Gia Flori. Ez vem, ne kazti vot. Gia Lord di vostra her, Gia Flori. Gia Flori, Gia Flori, Gia Flori. Okay. <laughs> e pa bindur i emerbut The greatest radio personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hello hello Të drejtë 14 minuta në Club në mëngjesim, në mëngjesi që dëgjojmë mirë se keni ardhur në Club FM 104. Krasipo ishte me Song to Say Goodbye. Ishte për Gentin. Bravo Gent. Ju faleminderit. Kërkesa muzikore sot në krybin e mqisit, ne i plëcojmë ato i unë në shkruani 0672722 oh, mund të vijin faqen ton të facebookut në internet është facebook.com fraksion krybin e mqisit E gjeni kovaj, aty mund të shkruani Këngët që doni djorni, të gjorni, të të gjoni Të të gjoni Të një gjoni Në gjoni Të të, <t> gjoni>, gjoni, të gjoni Me në gjuh Me në gjuh Ato që doni <të të <t 'gjoni> me në gjuh, sot në gjethë Mm -hmm, mm -hmm. Ndërko pusho se ta futa portofolin në goj Portofolin <laughs> është e sakt, bravo exact. E ka gjithur Elva e para 3, 4, 7, i mbaron umëri fiton 2 bileta për në Cineplex mm -hmm. Bravo Elva Elva Pusho se ta futa Portofolin në goj Kam parë që ka një nisën të Portofolin Disa njerëzve Që fusim portofolin në goj Be Dhe pëjmë foto oh. Oh. Në formë proteste Hmm mm. A, po, pashtë dhe unë. Petit, tika, pashtë dhe unë njëri. Njëri ishë një shunë shqiptarë, po që mes të duke t'jë thonë në Chicago, thështë të në pas një takimi me krye bashkakun e Chicago-së. A dhe kështë dhalë me portofollë të zinë në goj. Kjo është ideja. Por më duke se kanë më brëkshu me nominime. Që vetë nominime? Thuet? Do përënë që t'a bëjë unë dhe të sfidoj jerin, që t'dali dhe j Edhe ieri do të sfidoj dikak kur nxjerr foton e saj me portofol në gojë dhe papritmas e, e gjithë siguria thet me portofol në gojë. Oh, jo, jo, jo. Wow. Nice girl, ka një gjë të mirë në të gjitha aktorë nis pas, se mund të e kuptoj që në mund të bjerë që portofoli të jetë me lek. Po m... pikërisht pra. <laughs> Thonë se portofolat janë shumë pist, ah, më e ke është e vërtetë pra. E pra, e pra, e pra di, ja, për këto po vizitojmë, për çështë të, të rëndësishme. Ieri, megjithatë jo, do thoshë atë çfarë sida vjen nga portofoli. Allahu <laughs> <për. laughs> aqbete, tani eksagjerove. Jo. Ju gudess. Ne sa bëjmë shaka, <laughs> po, kise... nuk të gjën jo e keq. Njeriu ka atimoni makinës. Ke baz bakteresh edhe mikrobësh se njeriu nuk është steril. Po, <laughs> po. Sa herë kemi thudit portofolën. Ne dimë që kafshimi i njeriu është më i rrezikshëm se i qenit apo jo. Po. <laughs> A pra, gjithat këthi ne i kemi. Ajo nuk diskutohet. Që sjë mos <laughs> edhe ju mos e eksagjeroni më shumë. Po porr do ju lëngoj aty. Bëni foto. Krap krap. Po jo, do thosha që sillnim të mirë, që ka një reagim po themi të të shoqërisë nga ndaj këtyre, këty kësaj jugut. Seje zgjitur kryetar bashkie. Qofshin nderuar, ku ti më thosh, mos e ka, s'kam edhe në as emrin, as i kujt parti është ky zotria. Ky i PS-së më duhet. I PS-së duhet t'jetë Zanlushni. Po. Mm -hmm. E kupton, po diet po shkon. Por, e <laughs> kupton. <laughs> por tani, edhe kjo, kjo lloj gjëre, ta fusë portofolin gojta, do si të e... thënë, nuk shkon. Nuk i shkon. Kur ky ishte vetëm filmi. Por mund të shkonte pas një. Ka ja. njerëz që cilve u shkon, e kupton? <laughs> po jo si kryetari bashkiake, ka përshtytur. <laughs> Tasa njëriu privat mund të zjeli, prafë si dhoi. S'bëj me edukat morale, po. Ço si as që. Po ku gjeti edhe para hmm. zonjes që ajo shkëdë po thoshte Nisë kanë parë as video, unë flas, un flas kështu na. Kjo po i thoshë se s'kam. Ka parë shumë video. Sa ishte, ç'u çfarë ishte? Pse mej nga tregu. Isha sta shisni a... në treg edhe që po i hiqnin gjë aty, që mos shisnin më na atë vend. Po. Tha, un kam tet kalamaj, tha, ç'do të thosh? 12 kalamaj. 12 kalamaj. S'kam pas, ka pas edhe. Dhe më çati pse nuk pse me batutën e kryetarit, se nuk ishte shumë e hijshme. Dhe kur sa kjo me qëparti u shjej Jo, nuk po e them Ma thua i që ta koptoj po Etika i me nuk e legion A i tha Popto mi i tha Veti pole? Kus ti poli këto? Shko u shjetani A shto A jo aty s'foli Se për të foli Pëse i tha po mirta Mirta në dakorta po i heqim ata Zërë se atyre s'puja Po vetë që do hafa Këtu i thai Po të fuls për të foli në gojme A të ha ëë Mirë, siguro, portofoli kam kam ushtimin që është i ushqyshur portofolin e vet faktikisht sa plogëzë. Ashtu buccka, pa topak zon. Ose afën dordanit. Lek. E vroj. Nice, nuk e di, nuk e di. Në çati u tha mund tash. Por mirë është mos të flasin kshu. Imagjino. Kritar bashkis. Po, ka guptim. I fu portofolin goher. Po është në loj tani, ne që kemi mikrofon të fillem dhe... Epe... Shiko, a i nuk e dintaj në atë moment... Shiko, problemi që ndronë që a i nuk e dintaj, nuk e dintaj që po filmohet Dhe dine dine në momentin <that>? që doli video, pas e ta, shiko se unë nuk silem në këto lojforme Nuk i sonë, s'onë... Shiko, është një që më gja në sonë... Shiko, është në manipuluar... Eju... Tani falem, mund ta ndroj këtë mikrofonin tim edhe totë? Mund ta ndrosh mikrofonin thënë me të oltës? Kujdes. O baba. Du ke ndruar mikrofon, vetëm mikrofonin ndroni, mos ndroni gjë tjetër. Se kam vërtetën që jeni edhe një një mas pak a shumë çu. Jo, mos u nxit tani, o të të një, Lori. Kujdes o alti. Ojo, ojo. Post censura. Dhe, dhe dh dhutrë dhutruar dhutruar duhet çonpun, duhet çonpun alti që ta ndrosh mikrofonin. Unë ndezolta miq dashur. Unë ndezolta. Ky është vetëm fillimi. Do luajmë një këngë kamparon. Doni? Departure. Kë kam parë? Duam Ti-ri-ri-ri-ri-ri-ri Jagu mm. mm. mm. mm. mm. mm. e keni muzickin këtu Ore, kush përnë ështu? Unë bërë ështu? Zorët e lorët O, dërët O, dërët O, dërët O, dërët Tiri-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Jevi një bra, kë kam parë unë? Të nison me bytyn e parë. Ti mund të nisësh ieri me pyetjen e parë sepse ti je më e vogla e emisionit. Ësh mashkull? Ua mi ieri. E gjeti mi? Ua. Më duket të Serë Kokos. Po një parë. Më duket se e gjeti. Më duket se e gjeti nganjë sekondë. Po ai që jeroi. Po ju se kemi 1 sekondë. Seriozishtë? Me travano? Bashkë seriozisht, po. Tu në radio është mbi 40 vjeç? Ësakt? Mm, Ësht politikan? Po. Oh, Ësakt? Oh. Mm, është i gjat? Jo. Ups. Altim, të lutem, vazhdo. Ëh, uh, ky është murator? <laughs> jo, nuk është murator. Holta. Po, ky Është i politikani jo i gjat. Me Partin Socialiste? Jo. Mirë, keş ish ministër. <tabit jë? laughs> ish vini se as kemi shpërthime këtu në klubin e miqësit. Jeveo, jevi Lord, jevi Lord, marr respekt. Ka qenë qen deri në fund të të, të mandatit të padës, ku ishte deri në fund të katëdhjetëvjeçarit. Kur u bë ndrimi rotacioni, ka qenë deri në fund ministri? Jo, nuk ka qenë. Okej. Okay. Ai kanë hequr më parë. Është oh. me oh. është pa flok? Jo, ka flok, jep janë ti një, një ishministër i pëtë dënsë me flok, um, ish jo o, um, i gjatë Ishministër i arsimi Jo, më bjën keqë Ollëta I drejtsis Ishministër i drejtsis <laughs> Në një, një periud ka qënë, po <laughs> Kus ishtë të mu Ajo, <laughs> së ka i denë, hamidi, jo i gjatë Jo i gjatë, ishministë i drejtsis Një ishministër i drejtsie, Ramaducë, po që vajtë Ramaducë E, e, e, e, e, e, e, filoni? e, e, e, me... e, e, e, e, e, e, e, e, e Jo, nuk e fillon emri më. Oh. Mendova unë. Jo, e ke lidhali piem mendoniu. Jo, jo, jo, jo. Eha, eha, eha, eha. Eha, eha. E fu më duket e djeta. Jo, nuk e ke djeta. Po, po. Jo, si ti. Po, s'se peja ti shtrash ataj. Edward Falimi. Jo, jo, jo. Jo, jo. Lër para Halimit. Ka qen një tjetër para se të vinë Halimin. Kujdes, ka qen një ministër drejtësie, ha. Unë go, go, go. kam gojë, po. E kam gojë, e kam gojë arti. Lori, ti m'tortolet. Lori ti je këratën? Po Lori, je. Jam rradën tonë. Ha Lori, shpejt, shpejt, shpejt Lori, si ku qo? Lori shpejt. Ajë më i nat më vjet si kush është ju? Mos ju vina, mos ju vina. Ës meciña. Jo. Po jo, jo, jo, po jo Lori. Jam i sullac. Hamiri. Në Britani son, un me emrat jam keq. Është i mbushur. I mbushur. I mbushur. Të shora pa dut? Me. A, sh... Jo. U shodi. Ha. <laughs> Lërë sa e jetë. Me n? Jo, ja. jo me. Të thonë me i emrin. Bravo! Me yeah. i. I r, i r, i r. Okej. I r. Të lënduar daltin. Ë? Ai jetë. Shqipëria po ndryshon Kush është i ndër? Femi mbas pak kënone Mjesit Kelly Clarkson. Do të këndoj Peace by Piece Yrami. Mi ulta kurënjodë unik. This is Club FM 100.4 E do të bëjmë një radhë sona, por çfarë? Po çe dua mamën, s'e kanë gjetur. Akoma s'e kanë gjetur zërin. S'e kanë gjetur shtaçisë, s'e kanë gjetur altin. Duhet ti jesh këtu që ta marrësh. Po pra thua, ja, kanë gjetur apo jo? E kanë gjetur po. Po e kanë gjetur. Erdhni mami. Me sakt. Ni foto Lori, lutem, një foto këtu. Çështjet e doktrinë. Çështjet e doktrinë. Çësht pra çësht. Sëdukimit me doktrinën janë çështjet komunitetave. E ka gjetur se vazhdon sipas historisë. E ka gjetur Silvana 314 i morën numrin fitojë një lule nga bota e luleve. Bravo, bravo, bravo. Vëndami çbën është një kurëvepër. Në qoftë se është ashtu siç mendoj unë. Çfarë është tani? Si është ideja? Është një foto, nuk e dini, po çarkollon një foto e aktorit Jagd Lord Van Domi. Wow. I hu në një tambulin. Po si kam si? Mbas ti, mbasti duken, janë dy veta njërin që po këndon, e tjetri me klarinet. Duket si është një orkestër. Dasëm shqiptare. Pikë balkanike. Është ku vandamin Tallavata. Ne vandali ka drejë. Duket si është gojë e mrzitur. Madh ne brikosur të mundsh. Po shef at çogun e vetë, thash bukur. Ku shmzo? Edhi krimion. Këshënat e situatën ku perfundon në një klub për shkakun. Ospek, hallon vajh mir. Bësh se në fytyr. Po. Ja bukur. Kjo vefaq aman. Çikoj. Wow. Lese. Ora la de mad. Ora paska plas vërtet kjo e portofolve. Hah. Po. Sepse gjën njerëz që fusin portofolin gojë. Po shikoj goxha, është një faj element goxë. Muas më ka bër. Do ta fut një gatot mdhajte, që parasysh që kam vajzat. Me pozicion. Jo, jo, jo, jo. Pasuar më këtë. Dalë. Po fikse të njëjtën po shikoni. Lezar ta Çaushek. Por e pasqarë shime... firmato portofolin. Po nuk e di, për shkakun nuk e di a e mer goja oltës këtë portofolin, se, se duhet të jesh në portofolin që të marrë. Oltë do të ishte ka mposhtin. Ka mposhtin që oltë do të afusin ndryshe. Kjo janë gjëra azi. Ka mposhtin. Por thon se çiko ka një gjë. Ashtu alti. Nëse <laughs> mos të bëjmë dashi si ekspert, po mund të praktikojmë me librin. Se mendoj që nëse e fut gjëra azi, është pak më kollaj për ta për ta nxjerë. Për të nbajdur. Për të nbajdur. Kurse kështu... Ja, se në banë, se në banë peshë. E dhe mos keshë legë prapshëte. Ne i se, oke, okay, mirë. A, mund shkita marë për këtë të këtë të këtë? Kjo ka... Shkoll ta. Ka nominuar... Mm. Ervin Gozin, Artan Manushachen dhe Elian Taninin e Arbër Qebanin. Oooo... Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Gjitha qëtu, jo Rida Skënderasin dhe Nida Bozhegur. Po shumë ka në minuar. Po pra, e pra. E gjithë që pria me portofollin në gojë në një ditë. Unë me ndajë që du t'jabë është pak ko. Në minuar në dy veta. Në këtë mënyrë, edhe kjo hapet, hapet gradualisht, nuk mm. t'i gjithë shpeci. Flak e kashtës. Por, është një kundra përgjishje, pra mishë, për atë komentin e tafus portofollin në gojë, ku njerëzit në Facebook kanë fill Në goj! Shkujem edhe portofollat e du njastane. Po bre, se të qarë portofollin mm. më të tështë. Ka nga ta që do blenjë portofoll të ri, vetëm për këta. Po shkujem ka... Dje për shumë dhe partija demokratike kështë daljë. Se po, kushta? Kështë portofollin firma ato. Më disi ai kam parë shitën gjithandej për të. Në të PD-s doli në konferencë shtyme për të fl ngoj duke folur kështu. Ai thenë do vim në lajm. Po ai alti nga tron gjërat. Gjatron këtu. Kanë dhënë foto të, <laughs> -të podot, uh, Greg Ramës. Mm. Po me ato syze të, pa, të, të, të, suzet, të me syze, ato syze 50000 lekë. Tash i se dim se sa. Po pra të kopjuar. Po 60000 euro syze nuk 60000 euro syze. As paja ime s'ka vajt atë. Me disi syze. Këtë varët <laughs> Gjitë dy për sëzët altini, <laughs> altini Altini bleu një, një shtëpi dhe sëzëk Në salë kuj bleu e shpinë Altini Një, një shtëpi dhe një për sëzëk Dhe i kushton 59.000 euro Total i 60.000 <laughs> <laughs> Nuk me dhejmë sa ben sëzët Sa ben sëzët Lera, nësë tërgo Por Ese uh, pjëtit mgrien Do me tënë ato sëzët Se ishe foto nga Instagrami <laughs> Kam për sëmenu mm -hmm. Suksese te animitim, ajë an vërtetë. Ajë an të tjetë se të gjithë kemi dal fotografi me sysetet e shokut. Milay, Milay 0, është është prej një Milay 0. Goza, e shikoj gozat e njëjta. Po pra, po është. Gozat e gozat ndajnë her pas here, aksesor, fustane. Po, po. Çanta, portofola, po. Aksesorët, fustane, çanta janë okay për të ndarë. Në dië gara se ku Po varet, jo me të gjitha mund të. Jo me të gjitha, sigurisht me një shoqë po them. Me oltën po për shkak. Po sigurisht, ne të dyja ndajmë gjithçka. Tani kush vija që nuk ndahen. Por shumë çfarë artikujsh nuk mundi ndash me shoqen. Po i dashur i përshëm. Po falem. Jo artikull. Ai është artikull i gjallë. Ai është artikull i gjallë. Nuk flasim për të lloj artikull. Atë më atë flasim me kalimin e viteve. Tani për tani jo. Ehm, atëherë të branchment. Të branchment. Po. Nuk i nda. Jo. Olda, edhe, edhe nëse janë firmuar. Olda, nëse ti do të ishe si pa të jo. brendshme. <laughs> Kush të ishte? Dhe shkon tek Jeri. Duke kërkuar të brendshme. Të japje. Jeri nuk të jep. Olda, rezervë të reja. Shumë do të jap jam. Një palë. Gjithmonë ka një palëri për. <laughs> <mu. laughs> Jeri momentalisht i ke pra, një palë rezervë. Po, pa, po, po. I kam gjithmonë një palë. I kemë një palë me venë. Ja me vedi, kam shtëpi tani. I mban në zë marr valizën e palë. Domethënë i bie kështu dashi që ti thua, domethënë një palë duhet të jenë gjithmonë pa prekur. Po unë kam gjithë. Arrin të palë në fund. Po vetëm një palë pa prekur. Po nuk ndonë ndonjëra. Kur të duhem 4 palë blen 5, domethënë ndonjë e ke gjithmonë. Se lisë sa blej, mund bletë më shumë, por që të palën e jam e fiksuar për atë pjesë, është prandaj ka rezervë. Si janë ato? Të reja. Shumë shumë. Ja pambuk u altini. Do të pyes ë e blenë se janë në per... stilin e Olds apo jo? Ë uh, vërtet, se Olda e ka kështu. Po, Olda ka shumë ka dhjetën shihe me mua, Altin. French boy, pse ishte frantë... <laughs> <laughs> French, pse çeshe në French boy. Altin, ti ke filluar pyet shumë por mos e ke pun. Boy shorts. Po ej, po, këto janë në masën tënde? Ta normal. Në masën tënde. Bisedohet dy përdorues. Aty aty, nuk ka ndonjë ndryshim të madh. Okej, aty aty. Është. Atje. E kuptoj para që ndajmë gjithçka. Po, klubi mjesit është është një emision ku ke okay, një fiksim tjetër. Bisedohet bisedohet momenti. <coughs> pa pa ndonjë skenar mbi gjëra nga më të ndryshme dhe në fund fare oltadel me break dreja. Po. The greatest radio personalities. <coughs> The best music. The funniest shows. <coughs> This is Club FM.